عن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللعباد افعال اختياريه يثابون بها ان كانت طاعه ويعاقبون عليها ان كانت معصيه غرز دمعت رحمت الله لدمه الناصر فيه وغرزه زیکر کووي رد په جبرې او بندې رستا دی رد کولو د ماې نه په مع ته لهوو مخکې مګ تااسې تفصیل زیکر کړی نو ویل مون چې د بندگانو دی پاراچ کو مفال راغلی دی, دی دی دی دی پارا خاک څوک ده د دی د پارا کاې بهڅوک ده نو مګو تاسی هل ته ظحت کی وو ویلليمون چې په دی کې درې کوله دي قول دمتعزله ودا دا اغه ای چې د ددې فار خلقم بنده ده او د رنګ کسبم بنده ده رائے د جبري او دا چې نا په افال بندگانو کې دي بندگانو, بندگانو له سره دخل نه دراغله نا خالقین دي د افال دي او نه کسبین دي د افال دي, دي, دي. والعیاذ بالله خالقهم الله تعالی دا کسبهم الله تعالی ده دریم قاوله اغه د اهل <سؤال> سنت او الجماعه اغه بین بینونه یغه داویل چې دسم سم نه د لکه ما تزلو ویل دي چې خالق بنده ده خالق دي د ټول افعال د بندگانو د لپاره الله رب العزت ده خولیکن لیکن کسبه الله تعالی نه ده بلکې کسبه بنده ده د بندگانو د خلاف د افعال کې <سؤال> ثابت <سؤال> ده قلیکن اغا به اعتبار الکسب دا نب ی اعتبار الخلق نن راغی ماتن رحمت الله علی فجبری او بندردو کنه وی ویله سه د بندگانو د فراده صفال اختیاری موجود دي چې په یغه الله تعالی ثواب ورکوې که افعال <سؤال> نیک او الله تعالی عقاب ورکوې که اغا افعال بیکار دي ګنا افعالو نو اوس څه په دغه اپالو باندې الله تعالی ثواب ورکوي لدی و چې دې کسب کړایدا الله تعالی یې قا بر کوي لدی و جنا چې دې کسب کړایدا د څه نه ده لکه جبر دي چې د انسان د خلاف د افعال کې سره موجود نه ده شارح رحمت الله علی شرحه الی کلا غرض د شارح لته اړیک دې شرحه نه اغه سلور غرض دی اول د ذکر کوي تحقق المقامه دلیل ذکر کوي لپاره د اهل سنت والجماعت دویم ذکر کوي د فدی سوال دریم ذکر کوي نقل د سوال ولې غي نه جواب څلرم ذکر کوي بیا څلرم ذکر بیا نقل د سوال ولې غي نه جواب حاصل داد اول د ذکر کوي دلیل لپاره د اهل سنت والجماعت نو دایې صاحب اصل کې مګا بداهتنه فرق پما بین د حرکتینو کې کوو د یو حرکت د مرتایش دغا دده په اختیار کې نه ده لاسې ګزن ولی د حرکت کوي دا اوس دیده په اختیار کې نه ده او دویم دا دا د په خپله حرکت وررکي لاسته لاس لاس پورته کوې خپله حت وررکي نو دا دده حرکت دا اختیارري دغلی ده معلومه دا دا دا یو کې سبدي کوي د د پ خپل اختیار کې ده او د دی بل ددله اختختیار نهتللی ده نو په غیر کې د دخل نه درغلي نو کچیرته س... د سویته په دی یو کوم د دخل نه وای نه په افعال اختیاری و او نه په غیر اختیاری و نو بیا په تفریقا په مابین د حرکت البتش او په مابین د حرکت الارتعاش کې نه وای ولیکنه مګوینو چې د دوړو په مابین کې نو چې فرق, فرق راغی دا دلیل دی د خبره دا. ته د انسان او د بنده په د افعال اختیاري او کې او کې سبب موجود ده ولکه کې سبب نه وي بیا خو د حرکت اختیاري او د غیر اختیاري په مابين کې څه فرقو نشولای پوهه مغایو چې جبري خدا خبره کوي د بندگانو په د افعال کې لثر دخل استنه خالق م الله تعالی دا والاعیذ بالله کاسبم الله تعالی ده مغایو چې نه د سنده دلیل د موږ د فار دادا چې کچیرته په دې فیالي اختیاري کې دي بندگانو دخل نه وي نو بیا به فرق نه و ثابت په مابین د حرکت د مرتعشه او په مابین د اغه حرکت کې چې اغه د دی فاروي یو سړی په چا باندې حمله وکي نو اغه لا څه حرکت ورکیم. کوي نو اوس د دې او دغه په مابین کې و فرق نو حلم کې فرقسته دا یو د په اختیار ک دا پر کنټرولولو باندې د قدرتسته او اغبل د دلې اختیار نه وتلی ده د نه چې کمټول وللی خبره بندې پوه شوي که د انسان دخل پهدي کې نه وي نو بیا به دغه فرق راغلی و او چې فرق موجود ده معلومه دا ده چې پهافال اختیارې و کې دداخل او په پهالې غیر اختیاري و کې فرق دخله نستا دومه خبره اخلی دا ده دومه خبره اخلی دا ده چې که خای کم دې دپاره الله تلای لا مولایاز بالله الله تعالی کی نو په قیامت کی څه الله تعالی د انسان ته بدله ور یعنی ک یا بده د بدله فسور کی بنده خو هیڅ هم نه دی کړی لکه جبري چې بنده هیڅ هم ونه کړل نه خلق او نه کیسب وکه دخل د دغه پیغه کی راغله نه کیسبه الله کړی ولاعاز بالله او خلقم الله کلی بیا الله تعالی دا ثواب ته باندې الله تعالی دا عذاب پس بندي ورکی او دا خو دویم منی چې کدنیا کې که افعال نیکو بدله بونکی که افعال بدو نو بدله ببن نو چې دا غبدله دا دا خو بندي کنه اوس ټیک دا خالق او الله تعالی دا مخک مګه کتري دلایل ذکر کړو اوس کداګه دیکه سب دخلم دې بندر انسی دا الله تعالی ثواب ورکا پس ورکی نو عقل دا یای چې د دې په دې افعال کې دخل بی اعتبار کسب موجوده ده چې دا مرتضى بن علي عليه له 파ره ده ثواب به درې فرده په دې باندې الله تعالی سواب او دې رقاب کوي په دې فوي شوي نو معلومه سواله چې دخله به انسان موجود ده او درې ما خبره ده ده چې کدي انسان په دی که هیڅ دخل نه نو بیا به نسبت دی افعال بندگانو ته نه کیده بیا به نسبت دي, دي چاته کیده الله تعالی تا. نو بیا خو چې دومره کولای کیسب د کړهینه ده کیسب الله کړه الله ته به نسبت کیده نو بیا خو بده نه ویل کیده چې صلی الله زیدونه د روزنی ویلای د دې روزي کیسب خو اغا ده نه د کړی لکه جبريایي کیسب مولایا زو بالله الله کړه ده بیا نسبت بندته سیو وو په دې ده لایان کی د صلی الله زیدون اسلات نسبت زای ته ده د ساامه ضایدون کې د ساام نسبت غ ضایته جاییز ده پهکتبا او قامه کې نسبت جائز ده په ضربه کې نو چې کله په دیدي پو نسبت بندهته کېده دا نسبت د نیل دید وو چې د دو په د پیالې د خلاص ستا ولکه نه وای نو بیا دا نسبت په څو بندې را ته پو او چ لرممه خبره داره دا نقلن ثابت ده قران کریم کې الله رب ال عزت ای جزاءا بما كانوا يعملون دا بدله په هغه څه باندې ده چې و دوی دا دا عمل کړی وو وو کادله دا به هغه عمل بدله ده نو الله تعالی چې دوی عمل کړی وو و دوی څه عمل وکاو دغه عمل دوی نه سویدا ماشاء الله تعالی دا ثابت کړه چې د عمل دا دوی نه سویدخه کې څه کړی کړي نو معلوم ادارا چې خالق الله تعالی ده او کاسب بنددا او دا رنګ قران کریم بل آیات کې اي الله تعالی مسلمانانو ته نه الله تعالی کافرانو د لپاره تهدید ذکر کین زجر او زور نه ورکه فمن شاء فاليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نار نو اوس الله تعالی د ایمان او کفر د دې د مشيئت حوالہ کړي نو چې د کله د دمشې ته او د دې اراده او د د خو کې د پرېخو ده نو دی بنده اختیار پدې کې ثابت څه کنه بنده د دې فعل کسب وکاو کنه نو د دې آیات نم ثابته جوړه چې د خلابې اعتبار کې دا د عبادت لپاره ثابته ده نو مساله ثابته څه ولا چې خالق د افعال كلها و ان لا تلا ده هي اختیار دې غیر اختیار دې ولیکن کاشف د افعال اختیارې او د لپاره سوق دې بندګانه څه <متصف> مطلب پوښیږي؟ پيدا کاون کوي الله تعالی ده. کاون کوي بنده ده. نو که سړی د خبره کوي چې خالق هم د ټولو افعالو الله تعالی ده او چې کایم هر څه الله کوي کاون کوي. نو دا د جبري او عاقل ده. نو موږ <متصف> هغه کې دا ده چې پيدا کوي د ټولو سره الله تعالی ده. خو کاون کوي هغه الله تعالی ده کاون کوي بنده ده. د مسلې اصلي بنیا پوښیږي. سوادر چې صاحب ته په اخلي دلایل کې دارتوي نه چې نسبت دا دلیل لپاره دی دخلې ده څو لازمیدون څو مازيدون چې نسبت دی ځای تر راغلي خو معلومه را ده چې د دخلې به اعتبار کې سفر چې دا نسبت دلیل دی دخلې نه ده ځکه در تر وخهم چې نسبت به هغه تر راغلي وي حالأن کې د دې بهيز دخلم نه یب کې لکه مثلا ته ویې ته علاوه زیدونه زید د دې د تواله نسبت زې تراگلېده کې په دې کې د دخل ثابته ده کې سب کړه ایسود دلونهو رنگي تور سواید ده دلته د هغه توروالي نسبت زې تراگلېده په خبره باندې پوه شوې چې توروالي ډېرن نسبت زې تراگلېده حالأن کې درې د په اختیار کېده نه نوته څنګه دا خبره کوې چې دا نسبت دلیل لپاردي داخللي او د کسب ده نوته راغې بخ خللای سره ل نه جواب وک حاصل د جواب دا ده چې صاحب تا بندې خلته راغلی دا ما چې داویللي چې نسبت دا دلیل لپارهدي داخللی او د کسب ده خو دا نسبت دی پیالې اختیاری یا دو دوم او تا خو چې چکرلله پیال غې د اختیارري د کوم چې دې موږ مراده هغه لازم نه ده کوم چې لازم راغې موږ مراده او مطلب لري لهداشکارو یا اعتراض وريده سوال راځي معترض یای چې صاحب د جبري او عکیده سیده سایلو معترض یای چې د جبري او عکیده سیده ولې و دې و جنا چې مخ کتاب الله رب العزته دی علم تعميم ذکر و ده الله رب العزت دی اګه اراده تعمیم دی ذکر کړی وو نو او زیم چې دی بندي او فعال ده د دی سره دی الله تعالی اراده راغله یا په اعتبار دی وجود سره نو فیکونه واجبنه دا بو اصل لزومن ثابت کیږي ول تخلف دی مراد ل اراده دی الله نه کېدل یا دی الله رب العزت اراده متعال کسو اا صاحبانو اګه ل او ل دي اس أغام دي وجوده نو يا وجود دی یو شی سره اوس اگر دی وجود ته فهم تر دا بو ممتنع الوجود وی جبرن به دا ممتنع وی نو څکل جبرن یا وجود راغی او جبرن یا امتنا راغی نو انسان په دیا په لکه مجبور محض نشه مجبور محض خوصه دا رنګه علم دی الله تعالی دی وجود یو شی سره متعلق سره نو دا بو لزوم نه قطان موجودی دی وليك موجود نسي مبياخذ تخلف دي معلوم لا علم بواجب سبحانه هو راغي او تخلف دي معلوم لا علم دي بارين كدليس دي الله طاعلم كي غلطي راضي شد دي علم راغلي و معلوم غشان نسي هو بيدل او قد الامتناع دي وشي سدي الله رب العزه علم متعالكي مبياخذ فيمتنع ادمه جبرا اغب جبرا معدوميجي وشي كلا چکهله اراده د الله تعالی کې تامیمه فعلم د الله کې تامیمه نو فل جبر لازمون نو جبر یقینی او لازم ده خامخه به هغه انسان مجبور وي پدې کې یا به مرض دی وجود تر او یا به مادومیږي د افعال دته تاسو په پوښښ سوال څنګه راغی چې ګورئ عاقد درجه جبر یو حق معلومیږي ځکه چې مخکې تاویلو چې د الله اراده عامه ده چه کرا تعمیم دی اراده او دی علم وکه نو اراده دی اللہ که لوجود دی فیال دی بنده سره متعلق سه فیال اختیاری دی بنده سره دا به یقینی موجودی گی دی اوز دانه سی که ولی ختم کی او یا لعدم سر متعلق سه دی دانه سی که ولی بیا موجود کی ځکه لازمی که تخلیب دی مراد لی اراده دی اللہ تعالی او دا محال دا نو فلجبرو لازمونه نو جبر لازم سه کنه انسان نبي اعتبار الخلق او نبي اعتبار الجبري واخذها حسن اسوا اسي بوي سوچ دير غيله دینه جوابو کنه حاصل دی جواب در چنا اصل خبره دادا دی دا. الله تعالی علما عامده دی الله تعالی اراده عامده خو لیکم دی الله په علم کې داوا دی الله په اراده کې داوا چې دا به بندګي خو خپل اختیار دی سره دا به بنده په اختیار, اختیار, کی اختیار دی سره نو چې د اختیار کې ورکه نو دی د دداخلله او کسب ک ثابت ک نه نو د دی اختیار دی وجه نه دیده کېسب ثابت دا نو د نوجربر نه د لازم سو وایي للح اشکالو یاد را را نهغئ باقیې په دی بندې یو بل اشکال راغې چې بیا خو دغه پیالي اختیاری دی د لازم موګردي دخواام مخ به موجېږ نو بیا پل جببر لازمم جبر خو بیا راغئ پوکې نو راغله دی جواب وکو چېنا اصل خبره دا ده چې وجه بل ا اختاره یو ش به ثابتېږ په اختیار به ثابتېږي دا ثابتته وون کې د اختیار د پااره ده مناف د اختیار د پااره نه ده او چې دوته اختیار راغې خو دا کې سب د خپل اختیار بندې کلی ده نو ژبر نه ده راغلی که د خللا دی انسان بیا اعتبار کې سب دا ثابتته ده ته م ده معترض بیا راغېال وکو که نه سوال سمنګه وکو ګوره کله نو دغه اراده دی الله تهلام ده نو که اختیارې بندنده ته ووررکلی ده خو دا ووجوب بل ا دا واجبو ګې د که په اختیار و خولیکن لازمم خصو که نه نو بیا جو بر راغئ د یاچ نه ووجوب چې ورې بللي اختیار نو دا مث دی د ا اختیااریت دا اختیار د ته راغی مناپید د اختختیار سره نو ده چو جبدي منافي دي اختيار سره وي نو چې کله منافي دي اختيار سره نه ده د ته الله تعالی ورک په خپل اختيار سره دی د دغه فعال کې نو د دې سبب دخلا هغه په دې فعال کې ده نو دې مجبور محض نه ده کما طالب به الجبريه نو قول د اهل سنت دا قولی حق او قول د جبريه دا قولی مردود او باطل تر اوسه حقیقت خو یې سوي کنه خو خبره اوسلې ضروري یو تحقيق المقام عقلي او نقلي دلائل ولي لافراد اهل السنه والجماعه او دويمه بخلاف تكيسره دفد سوال وكله دريه من نقل لسوال ولي غينا جواب وكس سلر من بيان نقل لسوال ولي غينا جواب وك او ما تنسر في ردوكه بماتاز بو جاباريو بنده له باې لپاره د بندگانو الو افالو ن اختیایتونه اغا اختیارري فال دیصابونه به پهې بندې سواببر کول کېږي انکان نهاتنه کاغاله قبلې د توونهوي وواقبونهی پهې بندې عذابر کول کېږ ان كانتت ماسی نه کا اغله قبلې د ګوننووي لا کم زمت الجبریتتو د سنه ده ل کااقې د د جبې د ان لا فعله للعب د اصلله چې د بندله سره في, بندل في عستنا أو دا په منځلې د جماعات او د کانو بنددا او ان حركاتو او د د حركات په منځلې د حركات دی د جماعاتو دی چې که څه حرکت خو کوي او که څه حرکت ورنک نو مسی نسې کولای نو ولاعاز بالله دوی یی چې دا څه چي دی د الله نو د جنانه نسبت د غلا نسبت د افعال ته به او نسبت لتو الله تعالی تر راځي لا قدرت عليها قد دي الله تعالی قدرت نه دراغلي ولا نه لا قدرت عليها دي بنده قد دي بنده قدرت نه دراغلي ولا قص ولا اختیار نه د قص او اختیار راغلي دا و هزا باطل دا خبره دي دي باتل ده, لأنه ده دي باطله دا لئن نفرقو بالضروره زکه مګه بداهتن فرقو په ما بین دي حرکتین کی چې یو حرکت دي اغه حمله ده بتشولیکي ال اخر بقوته او بل حرکت د اعتراض دا او نهالم او مجتمعو مدا ان الاولی بی اختیار ه چاول د شریپ اختیار باندې وی دون سه نه د اختیار نه وای ولانه لو لم یکون اختیار نه وای بیا فرق نه وکنه ولانه او بلدا دا لو لم یکون لالعبد فعل اسلا کدی بندل سره فعل نه وای لما صحه تکلیفو مبی الا مکلف کیفه ص بنده پیار خدای قوانیس هر څه کی الله تعالی کی مدا د مکلف انسان شي او له دا دا ترتبونو ترتتهو بیا به نو موکو خو دي د سواب به د خپ فو د د بندې اوونه به نسبت دیو حقه اف حاله تختي سابقې یتلقص دیول اختیارري ل چې هغه غواړ مخکې ق اختیاره دفال ل را حالله س ح ک دا به پترې کې د حقیقت سره هغه دتهنو راغلی لکه سوالله ځدونونه حالان کې دا ننسبت د حالالات ځایته دا ح کې د کو مجاي که دافال د دن وای الله لا وای کوی الله بیا خو مجازو په <مم> استفاده <خام> لري ها لا كسواله كتبه وسما زيدونه بخلاف مثل تعال الغلام ايشو دلونه زكدا فعل غير اختیاري ده او خبره د مگه په فعل اختیاري کې شروع ده نو فلا يريدو ما يريدو والنصوص القطعية آياتنا مباركة في ذلك غنفد دي, دي جبرك كقوله تعالى لك الله وليدي جزاء بما كانوا يعملون دا بدل دفاغ بندس وضي عملك هو قوله تعالى يا لك الله وليدي فمن شاف اليوم ومن شاف اليكفر إنا أعطدنا للظالمين نارا إلى غير ذلك فإن قيل كسوكي يرشت لتعمم دعي لمودي إرادة لأننا جبر لازم دقطعنا لأنهما إنما يتعلق إما أن يتعلق کده ایلا مو اراده بیا مطالق ویلا وجود ده فی هم سرا فی اجیبو نو بیا با لازم الوجود وی خواه مخواه موجودی گی یا لعدم دده سرا فی هم تنیعو نو بیا وجوب ولا اختيار ما الوجوب والامتناع لازم گرزدنه له اختيار قاتینس قلنا مګای یو علمو و یرید الله تعالی مدات الله اراده ان العبد يفعل هو تدا بند دا دغه به پرګری په خپل اختیار فلا ایشکل انه اختیار ثابت صحیحشکل رانه فاین قیل کته وای چې بیا خدا فی علی اختیاری واجب او گرزدای ممتنعه دا منافد له اختیار سره قلنا مګایو انه ممنوعونه دا خبر باطل دا ځکه وجوب له اختیار ده ارد فارد لا مناف لهو دي غصر مناف ندا و